Joanden Oztegunian gertatu bi lan iztripu ondotik, bi eriotzek ari ditustenak, lab sindikatak egiten ditu bere oharrak. Dio lanian bisiek alzea lan modelo edo eredu baten onarte zinesko ondorioa dela, xox eta denbora irabaztek gaina hartu dietela seguritateari, urteazta penetikunat, berroibat iltze gertatu direla lanian euskalegian. Galde unekin segitzen du labek, drama ouen txalatzeko momentuan, nun dira administrazioak ein dira egoerahunen aldatzeko egiten dituzten Prousamenaka. Xberokolaborantzaren geroa jendea nintzen arrangura dela jogaatu da larun batean jabarneko gazteluan, parte, harbundi, har, parte hartzea handia izan baita bilkura hortan ehunta bergeita hamar jende ziren, ez da badak lekua handia hartu dugu eta lura, estelazioa, transmisioa, maoleko iltegia, baita ere laborarien errebenioa bezalako problematikak joratu dira, justoki laborariaren lanaren araberako errebenioaren bermatzea behar behareskoa dela, errepikatu da behin eta berriz. Michel Etxevest, elkarguko ordea. Baina, zentako plantatu laboan txan, geozpada hortaz uh, bizitzen ahal. Bidehoi asmatu gynin uh, gwe lantaldin uh, bon, e, egintza hau hasi aitzin, baina uh, bada hor uh, bide sumait, bada antola ketta, antolatzen gien lanin lehenik, zenta bada ere benioa, alde batetik e bai, ikusten da, zer bortxa badutan nik, edo CBT behar badutan eni ofiziun. Nik uste dut antolaketa baten alde batetik, da bigeren, bai, e, muskin, hafen soz anuntik egiten den, eta hor ikusi, e, bai, ehun hektarek ilan, edo berroita hamar hektarek ilan, e, bardin bizitzen alden, edo ez, edo ez, ez balin bada, Atsiutuk ehun ektara behar bada, bai, beh, ehun ektara beharko da, baina eniz bate segur eh, bortukaekin eta eta hazkuntza ardi hazkuntza dobi haskuntza sistemeek ilan, hain lur behar den untsa bisitzeko. Eran eh, edut, eh, bai korki mintzatzeko eh, be ofizioaz. Oroak laborantzaren geroa Estela Bakarrik laborarien arrangura azpimaratu da eta aterabideak laboraiak eta jendartia mobilitzatu zatsemanen direla ondoko seila beteetan gogoetak segituko du, kooperatifa, kuma eta beste laborantzako egiturekin eta den urteko udaberian, probusamenak egin enditu sibiroko elkargoak laborantza politika baten xutik ezartzeko eta joan den ekainaz gerostik negoziatzen den laborantzako etxalden eskualdeko eskema begia negoziazionetan egiten diren proposamenak aplikatzen balire, hemen ondorio larriak edita dio helbe sindikatak. Eskemak, etxalden ahonditzeko arau berdinak finkatuko ditu, eskualde mailan, ora jartio departamenduka finkatzen zirelarik eta inen harmonizazia proposatzen da, Hola, etxalde bat onditu daiteke baimeinik gallatu gabe, larogoita amarektara hartino, orai arteo eta amareta berroietan zirelarik. Helbe sindikataren arabera, proposamen hori, kontrolik gabe etxalden onditzia errestuko luke, horterako helbek, oso iratisomarkaren iremuan berroieta bostektaren inguruko hain hein baten aplikazia, Proposatzen du, ondoko asteetan, bai akitani eskualdeak eta bai eskualde mailako laborantza gambaren federazioak, beren iritzia, beren ikus moldea, emean berko dute, eta ondotik eh, prefetak du aferra trinkatuko. Eta eldu diren bosturteetako irigintza plana orkestu du aturri oskalkosta irielkarguak, bai honako bi hauzo dira lehen tasunetan markatu dituztenak, baina badira beste hainbat hauzo ere urbiletik zaintzen dituztenak intzageta. Frantziar estatua, hiri elkargoa, eskualdea ta departamentuak izenpetzen dute irigintza plana, baina ez bakarrik, hortan sartzen baitira ere prokuradorea, Akademia Ikuskaritza, Herriak, Polanploa eta eskualdeko osasun zentroa besteak beste. Helburua, egoera zailean diren auzoak indartzea eta falta dituzten baliabideak eskaintzea, izan hezkuntza arloan kohesio sozialean, osasun gintzan, preventzioan edo garapen ekonomiko eta iraunkorrean. Pierre André Durant préfeta. C'est une volonté, si vous voulez, de priorisation. C'est-à-dire l'idée, c'est d'essayer de sortir Uh, evenuellement de sopudraj. Lehentasuneko boronate e, bata erra nahi du orain arteko barreiatzetik ateratzea eta zerbitzu guziek bide horria bere ganatzea dazo horietan emaitea de, de, de in da indarra. du mesa que, quartier, est que supporte, ez da gokie, de estatuko zerbitzuei bakarrik kolektivitateei dagokie po eta besteei parteen arteko lan bat da. Gokie, de Irigintza planaren baitan baiionan kopia uzu dira bere ziki izendatuak Mobek auzoa eta Santa auzoa garapenerako plantan ezarri duten proiektu bat aurkeztu di guk Christian Millebarbe bai ona kaute chieta proiektuaren eramaileak Un exemple très concret, c'est le développement économique sur les quartiers en question en par de l'économie Adibide konkretu bat économie, garapen ekonomikoa da. Santa Gutzetako zuan jadanik hasia gira a trabaix, gaiorien trabaix, lantzen elkarte eta pertsona batzuekin de... eta hasia da funtzionatzen bereziki de... ekonomia urbanoaren duport kari, duport laborantza duport, urbanoaren duport, bidez. Ez, eta, hasi en particulier du côté de l'agriculture urbaine. L'idée edo amapen bidez aldesein batelika gaikoiztea histea da helburua, ondotik prezio apalenean saltzeko auzota beren bon, ekonomia pertsonala erresteko. Bia oso horietaz gain, beste batzu badira ere hurbiletik segitzen dituztenak, abazla plen edo baionatxipia biltzen dituen auzoa, bokale berea eta ugeuz eta lebigo auzoak, eta biarritzen pios eta petriko erresidentziak. Eta bost urtelako izen dute hirik plana, parteide desberdinek, ez dute hatik aurre kondurik edo buchetik haipatu. <totipatik> ondio beltz papun eta beste, zer nahi ondio mota, papunak elkarteak lehen ondio eguna antoratu zuen atzo, doni garazin Bernadette Argen izan da behako batean emaiten. Goizian, jendiak taldeka joan dira ondoketa inguruko mendietarata. Lekumehi mendie beha eskoalde horretan. Ebe jendiaren nomengeren araberaz, partekatu gira, uh, irati, horizon, zurzai. Denetai bildudut egu eta guai beha eshi beha. Zon bat mota bazinituen zuke. Ezin dute egin uh, dotzena bat zehurik, zenta bai dira hainiz beha ditugu ezagutzen. Denetai bada, me uh, kasko beltzak eta guti. Uh, papun kotxeak, sisak, uh, gero beste uh, klasa guzitaik. Uh. Biltzalek maietan ezagir dituzte bildu onjoak. Roberto Fernandez Asier bizkaiatik gin aditua, horzen argitasunen emaiteko. Onjoak, esaten diegu hemen, jakindot zuek papuna izena ematen diezuela, bai jateko onenetakoak eta jenteak egien bilatzen dituenak. Hemen daukagu boletu zaereuz, eh, edo... Kasko beltza, erreiten dako. Ondio beltza. Mm -hmm edulizbe badago, eh, onjo suria guretzat, zuek e, zen, re, zango dio zuek, asko suria, edo... Ta gero ja, aldamenean badaukagu jateko horren beste baliorik ez daukaten beste gauza batzuk, edo zuzenean jangarriak ez direnak, perretzikorik e, gehienak ez dira jatekoak, mm -hmm. geienak ez daukate balio gastronomikorik. Guk hor e, goian topatu ditugu batzuk e, ilgarriak e, direnak ere perretzikoak e, jakin behar dira. Eta onjoak izeiteko baote da segeretu bat. Sohumuzuek kasuiten duko gehien bat <laughs> auzoan <Al> nola den. <laughs> Eta jakin behar da idatkoianan ehunta hogeita hamazazzpi ondo mota zegendatu dituztela adituek ez ditugu hori guziek ugundik ere ezagutzen biztenena. Eta Migitzeko festivala, zinefestila americano Latina joan da eta abrazoa filma horenaren abrazoa edo lehentxaria, joan da guaatemala eh, da eta X Canul Bolkan izeneko jairo buanteen filmak eramandu, eta publikoaren saria Mexikorate joan da Luis Estradaren la ditadura perfetak eramandu sari hori. Doribanoizuneko kultur zerbitzuak eta Euskal kulturerakundeak antolaturik, Xavier Di Arz iratzeder eskoltzaina eta poeta omendu dute Jean-Louis eskolzainak iratzeder gen la na aliburuuz hitzaldia zuen eta ondotik pro, proema batzu olerki batzu ere irakurgi dira aitorrazzkena. Olerkarik isa Zabior Diarzi iratzeder izena ordearekin zen. Euskal Kultura erakundeak eta Doni Baneloitzuneko kultura zerbitzuak omen aldia eskine diote asteburontan. Iratzeder Euskal osoa bere lan arlo ezberdinetara zuen poesia, antzerkia eta kantu gintzan bereziki. Kantua eta poesiaren arteko ezberdin tasunik ezuen egiten, honela saldo digu, jaluidaban Euskal Zainak. Kantua eta olerkien artean. Baz, haren olerkia kantua zen, bedez, eh? bede hitzen eta erran aldien musikaz. Eta bestalde kantatzeko egokiak ziren, asko musikatuak izan zaizkio. Euskalduan uh, musikari handienek, baz, musikan jarri dizkiote, Diabolo Taldea ikastola San Tomaz Akin, Dona Maria Kolegioko ikasleen parte hartzearekin, iratze derren olerkiak irakurri zituzten. Itxasoan, itxasoan, itxasoan, uain zabal zoruan, urreinat, urunerat, itxasoan, zurekin maiz nindoan. Ezen an neogirik, ezen an mugarik, zu kapitain ni lemazain, ezen an gubezain, bihotzez alairik tz itssasoan zurekin maiiz ninduan. Olerkien irakorketa eta kantuen ondotik begiraleak elkarteen parte hartzearekin horiek plakaren estrenatzea egin zuten. Eta dattze de gen omen al dira lagun baino gehiago bildu ziren euskalgintza eta kulturgintzekokal ordezkalitza zabal, Parte batek, edo zabal batek, parte hartu du. Obeki erran, kirolemaitza bat edo bi bururatzeko, eh, federal bian, ruk bian, donibarelo izune nausitu da bokalen oita ama bi ogoi, uh, nafarroak atik berese laian galdu du, hazet moren kontra doidoietarik ogoi talau, Ogoi eta bost istuitzeko lehiaketako finalak etxuratipia okandu. Biel eta Palomeza sobera izena usitu dira. Etxeberri eta Amuleti, Berroi eta Amost, John baita, partida hori. Eta goizberri saioarekin, asekitzan odugu eta bereziken azuarteko berriken, zoeken Kristof eta Batik. Eta mugari gabeko medikuek gerla krimen posible bat, haipatzen dute. Larrun batean ogoita bi pertsona ahilditu aireko erasobatek, afganistako kunduzeko ospitalean, agintariek diotenez Talibanak baziren eraikinean eta erasoak. Abiatzen ziren hortik Mugarri Gabeko medikoek hori ukatzen dute eta gehitzen dute bertxe hori Amerikaren adirazpenean kontra doala, haiek baitziote albo kalte bat dela eta etzela ospitalea zuzenki ziblatua. Basar galazadek, mende ban lekoek egitenak. Siriako buruzagiak nahi luke erru... dei egiten. Siriako buruzagiak luke egusiaari junta diten ettegorismoaren kontra Iran eta Irak barne hartzen dituen koalizioa hamittzen serio eta eraginko jagoa dela dio. Ukrainean frontetik lehen tankeak erretiratu dituzte. Gatazkako bi aldeak asidira borroka lehutik eun milimetro baino gutxiagoko kalibreak erretiratzen. Tankeak ere amabost kilometroz gibelatu dituzte. Bigarren urhats batzean artilleria guzia erretiratuko dute. Eta Portugalen, zentru eskuna ga, gara ile lege biltzarekoa uteskundeetan. Hora gobernuan zen zerrenda, ez dute gehiengo oso ardietxi beraz zaila izanen da gobernu baten osatzi.